hilabetero hilabetero jende baliara edo jende anitz urbildu baita kabigorrira eta hori horrek poza ematen du. Eh? Irunen zein dagakoa ba, arritua gelditu dela jendea joño, irunen zenbat berzolari. Ba, urritik onera saio guztitan izan da irundar bat kantatzen. Eta hor, horrek atentzioa deitzen du da digarria da. Eta elduden urtean ere oraindik badira... Gauza berriak ezakit. Epeluzerako ideia batzen asiratik, eta, bo, ikarren urtera sartuko gara hurrian, eta ojala, orain eskoloetan dabiltzan hoiek, aukera ukaitea ere e, kabigorri bezelako formato batean edo kantatzekoa da. Hor ikusten da, ari dela emari bat badela hor, eta ari dela ateratzen historikoki, bersoaren kabi izan den gune bat berr ateratzen ari dela o berrar nasten edo ezak, eta ikusten da baina presentzia baino importanteagoa da lana giblean egiten ari den lana eta eta hain zuzen ere lan horrek ekartzen du beste guztia